Pe lanul lung și verde cu greul răsărit, O umbră călătoare se întinde încet și trece, Precum un râu de munte, când gheața s-a topit, Se varsă peste maluri câmpiile se nece. E umbra unor nouri albii, ușori, mărunți, Ce lunecă sub soare, clădind un lanț de munți. Ei vin în miezul zilei cu un surt și tainic sunet. Și, ca semnal de viață, aprinde în cer un tunet. Văzduhul bubuiește, pământul dezmorțit, cu mii și mii de glasuri, semnalului răspunde, și de-asprimea iernei, simțindu-se ferit, de-o nouă întinerire, ferice se pătrunde. L-a răsărit urare, urare la apus, un cârd, de vulturi ageri, rutindu-se pe sus, se înalță ca să asculte mult vesela fanfară, Ce buciumă prin nouri frumoasa primăvară.